Три місяці, п'ять чи півроку, поки німці винайдуть атомну бомбу, про що пишуть газети. Та яка доля чекає на парашутистів і на партизанів, до яких ти хочеш примкнути? Вони приречені вже всі до одного. Вони смертники вже зараз. Якщо їх не знищили до сьогодні, то скоро знищать. А наша з тобою позиція? ми можемо змитись у нейтральну Швецію, в англо-американську зону на заході Німеччини, а ну, пощастить в Аргентину, у нас з тобою більше шанси відчалити від берегів Короляндії на Захід, ніж діждати з червоних, перебуваючи у партизанській групі. А коли так, то нам з тобою треба вбити, мов колишнього співслуживця по стрілецькому запасному полку цього Матросика Салаго, який ось так дотик німецьким штабістам своїми радіопередачами у їхній центр. А пощастить, то й командира прикінчиш. Не боїшся? Я б сам пішов загін. Але ж мене знає тип, про якого я тобі тільки наговорив. Я в них мічений ще з-під скола, як і вони у мене. Стежка мені до них перекрита смугастим шлагбаумом. «А ти – інше діло. Тобі в руки потрапила козирна карта. Нам зарадисти рду бороду дорого заплатять. Набагато більше, ніж оголошено на плакатах. Сміровіш. Ну, а про зв'язок домовимось. Використаємо методу поштових скриньок, самих же парашутистів. залишатимо в певному місці концерну Бляшанку, куди і класнемо свої писульки». Погоджуйся, інакше дочекаєшся тут смерша. Це я тобі гарантую. І впевненість у собі, якої завжди бракувало у позалужного, гетеро розстанула як оцей сніг на гарячій долоні. Не так і міцно тримався в житті на ногах позалужний, щоб витримати урагані вітри у Житейському морі. Старшой, позалужний, тільки звичайна маленька людина. А сніг все сипав і сипав з прорваних сивих хмар. Холодно без руху, та й голодно. М'ясо чи хліб поживати можна, а ось на гарячі нема надії. Вогнище тут не доведеться розпалювати. У гришки балапки серед залізячих інструментів з якими він не розлучається ані на годину, і в мішку ще й примус про запас. Якщо доведеться прожити до вечора, то кухар Михайло зваргане чайку по три ковтки на брата. Усе ж тридцять чоловік на один примус забагато. Кожен думав гадав про своє, сиючи, лежачи, а чи стоячи на колінах, у своїх шанцях. І кожен, як і позалужний, відчував, як по спині ползують невидимі крижинки, що ніби заледеніли з оцих сніжинок, що все падають і падають, припорошуючи землю і ліс. А які ж горді зараз ялини? Та вони не бояться ніякого снігу? І ялинам позаздрив старший лейтенант позалужний, бо природа наділила їх, як ніяке інше дерево в лісі, здатністю протистояти найтяжчому сніговому полону, пристосуватися до зими з великими снігами. Бути б мені таким гнучким, як лопата гілля Ялини. Були б мені готові до найтяжчого екзамену парашутистів, коли на мене впадуть великі холодні сніги, підозри і недовір'я. Треба чимось прикрити себе в лиху годину, якщо не вдасться втекти з загону. Чим? На те й голова на в'язах, щоб не думати. О тим щитом для позалужного може бути тільки якийсь документ, написаний, мов би, не спеціально, але не для передачі на велику землю, як кажуть партизани і підпільники. Тільки де взяти такий документ? От позалужний чув, що підполковника Сахарова є якийсь сторіночки чи блокнотник з приміки. Дивними, чисто сердечними віршиками якогось в'язня, кинутого у Заксенгаузен Гестапо.